Щоботи і череси, на татарській і турецькій майбутні золоті. Пекли хліби, які потім різали на сухарі і сушили по горнах і просто на запеналах та на кінських попонах. Запасалися на дорогу й предмети розкоші — цебуля, часник, сіль, тютюн, сушена тарання і лящ. Наливалися боклаги і барила доброю горілкою, околитою. Військовий грамотій письменник Олексій Попович, отчайдушний пройдись від з київських бурсаків, захопив у дорогу і святе письмо. Надзвичайно зворушливим по своїй простоті і дитячій наївності був виступ у похід і особливо на путній молебень, який за відсутністю січі Попай, церкви якось особливо по-козацьки відмахав Олексій Попович. Деяким козакам схотілося помолитись перед виступом у грізну далеку незнану дорогу, а як молитися, вони не знали. Бог його знає, що воно таке там піп та, коли в дорогу напутствує, говорили декотрі з них, які бачили часом у Києві путні молебні. Про якогось там Пилипа Мурена та про царицю якусь Кандакію. А до чого ця цариця? Бог його знає. І от коли всі коринні, все військо Запорозьке висипало на берег до чайок, і коли веслярі зайняли вже свої місця, а все інше товариство юрмилося то коло своїх корогов, то біля чайок, Увагу всіх привернула поява на гетьманській чайці Олексія Поповича з книгою в руках. Він був без шапки, завжди зухвала очайдушна, завжди задерта догори голова його, тепер була покірливо схилена над книгою. Південний теплий вітер грався його чорним чубом і корогвами, що тихо поскрипували. Берег на цілу верству був усіяний козаками, наче город квітами. Олексій Попович, підвівши очі на гетьманську корогву, перехрестився. Ніби за чиїм таємним знаком все військо зняло шапки. — Олексій Попович святе письмо читає, — прокотилося рядами. — Слухайте, братці. — Ангел же, Господень, рече до Пилипа глаголя, устань, іди на полудня, на шлях, що веде від Єрусалима в газу, і той бє пуст. Гучно лунало по воді та по всьому березі чітке поважне читання Олексія Поповича. Козаки слухали його уважно, затамувавши подих. Вони слухали серцем і дитячою і віруючою і думкою, слухали не Олексія Поповича, цього частенько п'яного гульвісу, цього запального розбишаку і отчайдушного пройдисвіта, який не давав, де це можна було тільки не всічі, спуску, ні дівчатам, ні молодицям, а слухали вони своїм чистим серцем святе письмо. Обличчя козаків були серйозні, замислені, і тим поважніші, чим менше розуміли вони прочитане. Це таємниче святе письмо, якого вони самі не вміли читати. Південний вітрець грався їхніми чубами на похилених задуманих головах. Голос чиця дедалі міцнішав, він сам захоплювався, вигукував церковні слова з українським акцентом, перетворюючи «ять» ві, а, «і», «аїв» в «єри» в «і», що найбільш було до душі слухачам. Ці незрозумілі для них слова цей Мурин, цей Євнух і якась цариця, все це входило в душу слухачів таким же незрозумілим, таємничим, але тим більш милим серцем. Хтось кудись їде на колісниці, читає пророка Ісаїю, а тут і дух, і Пилип, і рече, і вони, козаки, кудись їдуть далеко-далеко. І під голос щитця, під звуки цього святого письма, кожному згадується або рідна хата з вербою, або старенька мати, прибита горем розлуки, або дівчина коло криниці, яка прощається з козаком, а сльози в неї течуть по зблідлих щоках та в криницю. Кап, кап, кап. «Дивіться, дивіться», — залунало раптом. «Козаки бугая ведуть». «Та то ж не бугай, хіба тобі повилазило?» «Та бугай же й є, чортівці, не бугай і родове сусеня. То сам тур, хіба не бачиш бородою трясе?» «Та тур же, братці, тур є...» От дивина, так дивина. Справді, перед очима козаків, які молилися Богу, постала небувала дивина. На тому боці Дніпра, саме проти берега, всипаного козаками, якісь два чи то козаки, чи то просто хлопці, вели на аркані живого тура, що опирався і сердито мотав головою. Хіба ж це не дивина? Живого чорта за роги тягнуть. Де ж це бачено? Двоє хлопців живого тура ведуть, а він величається, як свиня на очкурі. Це якісь чари. Хлопці, що ведуть тура, махають шапками, гукають. Та це, може, татари чортові сини ману напускають? Які татари у наших штанях? Та ману ж напускають, характерники, може? Ми їх напустимо.